Capitolul 17 Viața mea de ucenic se desfășura acum monoton, fără nicio schimbare mai deosebită în legătură cu ținutul mlaștinilor sau cu cel de dincolo de sat, cu excepția zilei mele de naștere și a unei vizite pe care am făcut-o domnișoarei Heavisham. La poartă am găsit-o tot pe domnișoara Sara Pocket. Domnișoara Heavisham era neschimbată și mi-a vorbit de Estela ca și până atunci, poate chiar cu aceleași cuvinte. Întrevederea dură doar câteva minute și la plecare mi-a dat o guinee și mi-a spus să vin din nou când va fi ziua mea de naștere. Trebuie să vă spun că această vizită devenise un obicei anual. Anul următor am încercat să refuz guinea, dar fără alt rezultat decât că m-a întrebat nervoasă dacă nu cumva mă așteptam la mai mult. De atunci încolo am acceptat de fiecare dată darul. Casa veche și sumbră, lumina gălbuie din odaia întunecoasă și arătarea zbârcită din scaunul de lângă măsuța de toaletă rămâneau veșnic la fel. Așa că aveam sentimentul că odată cu oprirea ceasornicelor, în locul acela misterios se oprise în loc și timpul. Câtă vreme eu și toate lucrurile de afară creșteau și se maturizau, aici totul rămânea încremenit. În amintirile și gândurile mele despre casa domnișoarei Heavisham, lumina zilei nu pătrundea mai mult decât pătrundea în realitate. Faptul mă nedumerea și, sub influența lui, continuam ca, în adâncul sufletului, să-mi răscmește șugul și să-mi fie rușină de casa mea. Încetul cu încetul am băgat totuși de seamă că Bidi se schimbase. Pantofii nu mai erau scâlciați, părul devenise lucios și era bine pieptenat, iar mâinile le avea întotdeauna curate. Nu era frumoasă, era și ea, de rând, și nu putea să fie ca Estela. Dar era plăcută la vedere, sănătoasă și blajină. Nu trecuse mai mult de un an de când era la noi. Mi-amintesc că tocmai ieșise din doliu când am fost șocat de schimbarea ei. Când într-o seară am băgat de seamă că are ochi adânci și gânditori, ochi foarte frumoși și blânzi. Tocmai ridicasem privirea de pe o temă cu care mă căzneam ca să progresez în două direcții deodată, copiam niște pasaje dintr-o carte. Când am băgat de seamă că Biddy se uita la mine, am pus jos tocul și Biddy s-a oprit și ea, fără să lase lucrul din mână. Bidi, am spus eu, cum ne reușești să te descurci? Sau sunt eu foarte prost, sau tu ești foarte isteață? Cu ce să mă descurc? Nu înțeleg, îmi răspunse ea zâmbind. Să descurca singură cu toată gospodăria noastră și încă foarte bine. Cu toate că nu la asta mă gândisem eu, deși poate că în felul ăsta lucrul la care mă gândeam părea și mai minunat. Cum te descurci tu, Bidi, am întrebat eu, să înveți tot ce învăț și eu și să ții și pasul cu mine? Începusem să mă cam cu știința mea, fiindcă pusesem la bătaie pentru învățătură guinea pe care o primisem de ziua mea, iar cea mai mare parte din banii de buzunar îi păstram tot pentru asemenea cheltuieli. Astăzi însă n-am nicio îndoială că puținul pe care îl știam mă costase foarte scump. Aș putea să te întreb și eu același lucru," spuse Bidi, dar tu cum te descurci?" Nici vorbă! Când mă întorc seara de la fierărie, toată lumea vede că mă apuc de învățătură, dar tu nu vezi niciodată, Bidi. Probabil că iau învățătura cum iau tusea, spuse Bidi liniștită și își văzu mai departe de cusut. Continuam să mă gândesc lăsat pe sfătarul scaunului de lemn și o priveam pe Bidi care cosea de zor cu capul într-o parte. Începeam să mă uit la ea ca la o fată extraordinară, fiindcă acum... Îmi aduceam aminte că se descurca la fel de bine și cu denumirile din meșteșugul nostru, numele feluritelor lucrări de fierărie și ale uneltelor noastre. Pe scurt, tot ce știam eu știa și Bidi. În teorie cunoștea fierăria tot atât de bine ca și mine. Ba, chiar poate mai bine. Bidi, tu faci parte dintre cei care știu să se folosească din plin de toate șansele, spuse eu. nu ai avut prea multe șanse înainte de a veni la noi și uite cât te-ai învățat. Bidi mă privi o clipă, apoi început să coasă mai departe. Eu am fost prima ta profesoară, așa Întrebăia întrebă ea în timp ce cosea. Bidi!" striga eu înmărmurit. Plângi?" Nu, nu plâng," spuse Bidi, ridicând ochii și râzând. Ce te-a apucat?" Ce să mă apuce decât că văzusem o lacrimă picurând pe lucrul ei de mână?" Am tăcut." aducându-mi aminte ce caldă bătaie fusese biata fată până când mătușa domnului Wopsel se lăsase cu succes de prostul obicei de a trăi, obicei la care și alții ar fi fost bine să renunțe. Mi-am amintit de condițiile nenorocite în care trăia, prăvălia jalnică, școala de seară, amărâtă și gălăgioasă, turma de copii pregătiți cu care se chinuia Avan. Mă gândeam că și în vremurile acelea de tristă amintire trebuie să fie existat la Bidi în starea latentă, Ceea ce îmi florea acum, că și eu, nemulțumit și nedumerit, spre ea mă îndreptasem după ajutor. Bidic se liniștită, fără să mai plângă. O priveam gândind mă la toate astea. Îmi prin cap că poate nu-i fusesem destul de recunoscător, poate că mă purtasem cu prea multă răceală, poate că ar fi trebuit să o crotesc mai mult, deși, în gândul meu, n-am întrebuințat chiar acest cuvânt. Da, Bidi, am spus eu, după ce cântărisem toate acestea în mine." Tu ai fost prima mea profesoară și încă într-o vreme când nu prea mă gândeam că vom sta împreună ca acum în bucătăria asta. Săraca de ea, răspunse Bidi. Se gândea atât de puțin la persoana ei încât observația mea i-a mintit de sora mea și o făcut să se scoale și să se ducă la ea, să trebăluiască în jurul ei și să o așeze mai confortabil pe scaun. Din păcate e adevărat. Vezi? Am spus eu, trebuie să stăm mai mult de vorbă, ca pe vremuri, și trebuie să-ți cer câte un sfat mai des ca înainte. Hai să ne plimbăm liniștiți duminica viitoare prin ținutul mlaștinilor Bidi și să stăm de vorbă mai mult. Pe sora mea n-o lăsăm niciodată singură acasă, dar, în amiaza aceea de duminică, Joe rămase bucuros cu ea, iar Bidi ieșim împreună cu mine la plimbare. Era vară și vremea era frumoasă. După ce ieșirăm din sat și depășirăm biserica și cimitirul... Am ajuns în ținutul mlaștinilor. Se vedeau pânzele corăbilor care pluteau pe fluviu. Am început, ca de obicei, să leg amintirea domnișoarei Hevisham și a Estelei de tot ceea ce vedeam. Când am ajuns la râu, ne-am așezat pe mal. Apa clipocea la picioarele noastre, făcând ca liniștea să pară mai desăvârșită. Mi s-a părut că locul și timpul sunt potrivite să împărtășesc lui Bidi taina mea. Bidi, am început eu după ce o pusesem să jure că n-o să-mi dezvăluie secretul. – Vreau să devin un gentleman. – Ei, eu dacă aș fi în locul tău n-aș vrea, răspunse ea. – Nu cred că ți s-ar potrivi. – Bidi, am replicat eu cam aspro. am motivele mele. – Tu știi mai bine, Pip, dar nu crezi că ești mai fericit așa cum ești acum? Bidi!" am strigat eu nerăbdător. Nu sunt deloc fericit așa cum sunt. Mi-e silă de meseria mea și de viața pe care o duc. Nu-mi place nimic de când am intrat ca ucenic. Nu vorbi prostii." Vorbi prostii?" întrebă Bidi ridicând liniștită din sprâncene. Îmi pare rău, n-am vrut. Nu vreau decât să te simți bine și să fii mulțumit." Bine, dar atunci înțelege odată pentru totdeauna că n-am să fiu niciodată cu sufletul un păcat. O să fiu un nefericit. Asta e Bidi." Dacă nu o să duc o altfel de viață decât cea pe care o duc acum. Păcat, spuse Bidi dând cu tristețe din cap. De fapt și eu mă gândisem de multe ori că era păcat, ori de câte ori duceam lupta asta ciudată cu mine însumi, iar acum eram cât pe ce să vărs lacrimi de supărare și amărăciune când Bidid aduc la simțământul ei și al meu. I-am spus că are dreptate și că știam și eu că este păcat, dar că totuși nu puteam face nimic. Dacă aș fi putut să mă liniștesc, i-am spus eu lui Bidi, smulgând smocuri de iarbă, așa cum de mult îmi smulsesem durerea din păr și o aruncasem în zidul fabricii de bere, dacă aș fi putut să mă liniștesc și să mă simt măcar pe jumătate legat de fierărie, cum mă simțeam când eram mic, știu că ar fi fost mult mai bine pentru mine. Atunci tu, eu și Joe n-am duce lipsă de nimic și poate că după ce mi-aș termina ucenicia aș putea să devin asociatul lui Joe, și aș fi meritat să fii lângă mine și am fi stat aici pe malul ăsta într-o duminică însorită, doi oameni cu totul altfel. Aș fi fost destul de bun pentru tine, Biddy, ia spune -mi. Bidi Biddy oftă cu ochii la pânzele de pe apele râului și-mi spuse. Da, nu sunt eu prea mofturoasă. Vorba nu era prea măgulitoare, dar știam că Bidi nu a intenția să mă jignească. Și în loc de asta, spuse eu, smulgând din nou iarba și mestecând un fir sau două, uite te și tu cei cu mine. Sunt nemulțumit și nu-mi găsesc locul. Și la urma urmelor, de ce m-aș se închisi că sunt necioplit și grosolan dacă nimeni nu mi-ar fi spus-o? Biddy se întoarse brusc către mine și mă privi mult mai atent decât privise corăbile care pluteau. N-a fost nici adevărat, nici prea politicos din partea celui care ți-a zis-o, spuse ea, întorcându-și din nou ochii către corăbii. Cine a spus-o?" Eram buimăcit, fiindcă izbucnisem, fără să-mi dau seama prea bine, încotro mă îndreptam. Acum însă era prea târziu ca să mai dau înapoi și-am spus Duduia cea frumoasă de la domnișoara Heavisham, e cea mai frumoasă ființă pe care am văzut-o și-o admir nespus și pentru ea aș vrea să ajung un gentleman." După ce am făcut această mărturisire nebunească, am început să arunc smocurile de iarbă în apa râului, ca și cum eram gata să mă duc și eu după ele. Vrei să devii un gentleman ca să-i faci în ciudă sau ca să o câștigi? Mă întrebă Bidi liniștită după câteva clipe de tăcere. Nu știu. I-am răspuns eu, posomărât. Dacă vrei să-i faci în ciudă, continua bidi cred, dar tu oricum știi mai bine că ai reușit mai degrabă dacă nu te-ai sinchisi de vorbele ei. Iar dacă vrei să o câștigi, dar tot tu știi mai bine, nici nu merită. De fapt, și eu mă gândisem la același lucru, de nenumărate ori, iar în clipa aceea lucrurile mi-apărau mult mai clare. Dar cum puteam eu, un biet flăcău de la țară cu mintea aiurită, să mă feresc de amăgirea minunată în capcana căreia cad zilnic și cei mai buni și cei mai înțelepți dintre oameni? Poate că tot ce spui tu e adevărat, Bidi, dar eu o admir extraordinar. După ce am rostit aceste cuvinte, mi-am dat capul pe spate. Mama am apucat de păr cu amândouă mâinile și am tras zdravând de el. Mi-am dat seama că nebunia mea era prostească și ne la locul ei, și aș fi meritat să mă apuc cu mâinile de cap și să mă izbesc de stânci drept pe deapsă că ea parținea unui prostovan ca mine. Bidi era fata cea mai înțeleaptă din lume, așa că nu mai încercă să mă lămurească. Își puse blajin mâinile ei aspre de la lucruri, pe ale mele și mi le scoase încetișor din păr. Apoi mă bătu încurajator pe umăr, ca să mă liniștească. Plângeam cu fața îngropată în mâneca hainei, așa cum făcusem și atunci în curtea fabricii de bere. Aveam un sentiment nelămurit că cineva, sau toată lumea, avea ceva împotriva mea. Nu știam bine cine însă. Mă bucur de un singur lucru, spuse Bidi, și anume că ai avut încredere în mine, Pip. Și mă mai bucur de ceva. Că pot fi sigur că voi încerca să păstrez încrederea ta și s-o merit. Dacă prima ta profesoară, Doamne, și câte ar fi avut și ea de învățat sărmana! Ar fi profesoara ta și acum, cred că ar fi știut ce lecție să-ți predea. Dar ar fi o lecție grea și tu ți-ai întrecut profesoara, iar acum nu mai are niciun rost să te învețe. Și cu un oftat liniștit, a cărui cauză fusese eu, Bidi se sculă de pe mal, spunând cu o voce schimbată și vioaie, Mergem mai departe sau ne întoarcem acasă? Bidi, am strigat eu, sculându-mă, luându o de gât și sărutând-o, am să-ți spun întotdeauna totu. Până când ai să devii un gentleman, spuse Bidi. Știi doar că nu o să devin niciodată, așa că am să-ți spun întotdeauna totu. Nu că aș fi eu grozav, pentru că, de fapt, tu știi tot ce știu și eu. Doar ce-am mai spus asta zilele trecute. Ei, făcut Bidi aproape în șoaptă, fără să și ia ochii de la pânzele de peru. Apoi repetă cu aceeași schimbare plăcută în glas ca și mai înainte. Mergem mai departe sau ne întoarcem acasă? I-am răspuns că aș vrea să mergem mai departe și am pornit-o gale. în vreme ce după amiaza se colora în amurgul de vară. Era atât de frumos. Îmi prin cap dacă, la urma urmelor, ceea ce făceam acum nu era mai firesc și mai sănătos decât să mă joc de-a popa prostul la lumina lumânării în odaia cu ceasornicele încremenite și ținta disprețului estelei. Mă gândeam ce bine ar fi fost dacă aș fi putut să mi-o scot din cap, împreună cu toate celelalte amintiri și toane, și dacă m-aș fi apucat hotărât de muncă, ca ta să fac cu plăcere ceea ce aveam de făcut, să mă țin de lucru și să duc toate la bun sfârșit. Îmi spuneam că dacă în clipa aceea alături de mine s-ar fi aflat Estela și nu Bidi, aș fi fost fără îndoială nenorocit. am nevoit să recunosc că așa s-ar fi întâmplat și mi-am spus în sinea mea, Pip, mare prost mai ești. Am vorbit multe, câtă vreme ne-am plimbat și tot ce spunea Bidi era adevărat. Nu jignea niciodată, nu făcea nazuri, nu se schimba de la o zi la alta. Dacă m-ar fi făcut să sufăr, ar fi durut-o. Nu s-ar fi bucurat. Ar fi preferat să fie iar rănită decât să mă pe mine. Și atunci, cum se făcea că țineam mai mult la cealaltă decât la ea? Bidi, i-am spus eu un drum spre casă, dar aș vrea să mă aduci pe drumul cel bun. Și eu aș vrea, spuse Bidi. Dacă aș izbuti să mă îndrăgostesc de tine, nu te super că îți vorbesc atât de deschis, doar ești prietena mea de atâta timp. Nici vorbă, vin bineînțeles, spuse Bidi. Nu-ți face probleme în privința mea. Dacă aș izbuti, vezi? Asta mi-ar trebui mie. Dar n-ai să izbutești niciodată, asta e. În seara aceea, nu mi se părea cu neputință, așa cum mi s-ar fi părut cu câteva ore mai devreme așa că i-am spus că nu eram chiar atât de sigur că nu s-ar putea întâmpla. Bidi mi-a spus însă că ea era sigură și o rosti foarte răspicat. În sufletul meu știam că are dreptate și totuși am luat-o nume de rău, că era atât de sigură în privința acestui lucru. În apropierea bisericii a trebuit să trecem de un dig și să urcăm câteva trepte la stăvilar. De lângă o portiță sau din păpuriș sau din lăuntru unei bălți stătute, atât de asemănătoare cu felul lui de-a fi, a părut deodată aldeorlic. Bună, el, de unde vă duceți?" De să ne ducem acasă." Bine, făcu el, că dacă nu vă aduc acasă, o să mă jupoaie de viu." Bedeapsa cu jupuitul de viu era una din presupunerile lui favorite. Nu prea dădea el vreun înțeles precis acestei explicații, după câte știu eu, dar o întrebuința. Așa cum își întrebuința și presupusul lui nume de botez, ca o insultă adusă omenirii și ca să sugereze ceva bestial. Când eram eu mic, aveam credința că dacă Orlic m-ar jupui vreodată pe mine, ar face-o cu un cârlig ascuțit și bine răsucit. Bidi nu voia ca Orlic să vină cu noi și îmi spuse în șoaptă: Nu-l lăsa să vină cu noi, nu pot să-l sufăr. Cum nici eu nu-l puteam suferi. Mi-am îngăduit să-i spun că-i mulțumim, dar că nu avem nevoie de însoțitori ca să ne ducem acasă. Primii remarca mea cu un chicot de râs și rămase în urmă, însă continuă să ne urmărească de la distanță cu mersul lui legănat. Eram curios să știu dacă Bidi bănuia că Orlic era amestecat în încercarea de asasinat, despre care sora mea nu fusese niciodată în stare să ne dea vreo lămurire, așa că am întrebat-o de ce nu putea să-l sufere. Ei, răspunse ea uitându-se în urmă la Orlic, care venea bălăbănindu-se, fiindcă am impresia că mă place. Ți-a spus el asta vreodată? am întrebat eu, indignat. Nu, spuse Bidi uitându-se din nou în urmă, dar de câte ori dau cu ochii de el, începe să salte în coace și încolo. Oricât de nou și de ciudată mi se părea această dovadă de atașament, nu m-am îndoit nicio clipă de exactitatea interpretării. Mă cam înfierbânta gândul că Orly când răznea să o admire pe Bidi, atât de înfierbântat, de parcă eu aș fi fost cel insultat. Dar pentru tine nu are nicio importanță, nu? întrebă Bidi liniștită. Nu, nu are, doar că nu-mi place și nici nu sunt de acord. Nici eu, spuse Bidi. Dar nici asta nu are importanță pentru tine. Sigur, dar să știi că aș avea o părere proastă despre tine, Bidi, dacă s-ar apuca să salte încoace și încolo cu încuvințarea ta. Din seara aceea eram mereu cu ochii pe Orlic, și de câte ori se oferea prilejul de a țopăi în fața lui Bidi, mă așezam înaintea lui ca să-i stric demonstrația. Orlic prinsese rădăcini în atelierul lui Joe din cauza simpatiei neașteptate care i-o arăta soră mea, altfel aș fi încercat să-l scot din casa noastră. Pricepuse foarte bine intențiile mele și le respinsese în consecință, după cum am avut prilejul să aflu mai târziu. Iar, ca și cum n-aș fi avut mintea îndeajuns de tulburată și până atunci, i-am mărit de mii de ori tulburarea, deoarece treceam prin anumite stări și perioade în care îmi părea limpede că Bidi era de nenumărate ori mai bună decât Estela și că nu aveam de ce să mă rușinez cu viața aceea simplă, de muncă cinstită, pentru care mă născusem, pentru că mi-o oferea destule ocazii să fiu fericit și să am respect față de propria persoană. În momentele acelea hotăram fără drept de apel că străinarea mea față de Joe și de fierărie trecuse și că eram pe calea cea bună, care mă ducea spre tovărășia lui și spre viața alături de Biddy, când deodată mă străfulgerea câte o amintire tulburătoare din vremea când mă duceam la domnișoara Heavisham. Se abătea asupra mea ca un proiectil distrugător și îmi răvășea iarăși mințile. Mințile răvășite au nevoie de un timp îndelungat ca să se adune și deseori, înainte de a mă apuca să le adun cu trudă, se ar sipeau care încotro la câte un gând, cum ar fi că poate domnișoara Hevișan va avea până la urmă grijă de soarta mea, după ce-mi voi sfârși ucenicia. Dacă ucenicia mea s-ar fi terminat atunci, cred că aș fi rămas la fel de nedumerit, dar ea n-a ajuns niciodată până la termenul care îi fusese hărăzit, căci o aștepta un sfârșit prematur, după cum am să vă povestesc.